Kamarás István, szociológus, és három vendégünk, Bozsics Tivadar, hajógépész, közgazdász, Marosi Mihályné, könyvtáros, és Farkas László, szerszámgéplakatós, akiknek tiltva van, hogy nyugdíjasként apostrofáljuk őket, mert tulajdonképpen egy hosszú történetnek a, a résztvevői, és ezt a történetet Kamarás István a kétfűnülek ténylegény című könyvében megírta, ami néhány éve megjelent, és ez... Hát egy nagyon érdekes dologról szól. Röviden, ha volt egy olvasókörre, és itt szeretném átadni a dolgot. Amit én ebből megértettem, az, hogy 40 évvel ezelőtt akkor a hajógyárnak a könyvtárában ezek szerint, mert ez a könyv az egy, mint egy szociológiai leírás, minden nevet egy kicsit átváltoztatva tartalmaz. Kialakult egy olvasókör, ami a előinte ilyen szocialista kezdeményezésnek látszott indulni, és aztán ebből valami egészen élő és valami más lett, vagy nem is tudom, hogy igazából az olvasókörök szándékával nagyon ellenkező dolog, de mindenképpen egy tartalmas, valamivő vált. Meglepéngem az olvasókörrel, elnevezés, mi sosem neveztük magunkat így. Hol de a ott könyv nevezik. Igen. igen, és a könyvbe szerepel ja. egy, egy ilyen változat, egy ilyen definíció. Alkalmi rádió reporterként oda keveredtem a hajógyár szakszervezeti könyvtárába, ennek volt előzménye, mint profi olvasás kutató, már kapcsolatom volt Marosi Zsuzsával, a könyvtár vezetőjével, és ahol én a Kertész Ákos Makra című munkás témájú regénynek a befogadását vizsgáltam, ebbe ő bevonta, bevont a törzsolvasói közül többet, és akkor én azt kértem, első alkalommal, mert két rádioműsort is felvettünk akkor, aminek én alkalmi hát, szerkesztőriportere voltam, de a műsorszerkesztője is ott volt velünk, hogy ezekből az olvasókból válogasson nekem, de nem ilyen vállalkozóny brigádot, hanem akikkel jól el tudok beszélgetni. követ lett belőle, azt hiszem, egy elég jó rádioműsor, a kívülállók ezt így jelezték, de lett belőle egy nagyon sajátos hát, történet, ö, és akkor ezt ö, Maros és a mondja el, ö, hiszen a, olyan jó ízően beszélgettünk a műsor közben, és utána is ott maradtunk, de ezt valamiképpen a beszélge, rádiós beszélgetésben részvevők valamiképpen folytatni szerették, hogy is -e? yes. Hát <coughs> körülbelül. Három hétve rá megjelent az egyik hölgy, aki részt vett a két makraadásban, hogy ő szeretné, hogyha ezt folytatnánk. Nem rádió szinten, hanem ugye magunk szintjén. És fölhívtam Istvánt, boldogan kapott rajta, legalábbis úgy nézett ki a dolog. Hát, pontosan így volt. Hát úgy is volt, mert aztán jó, srvétték. Új, új szerepbe kényszerültem, olvasáskutató, alkalmi, rádióriporter. Az új szerep pedig, hát ezt most majd, ti majd elmondjátok, hogy milyen szerep volt, mert ez nem is olvasó kör lett, hanem egy nagyon érdekes, Még egy baráti társaság alakult ki nagyon-nagyon gyorsan. Aztán elhatároztuk, hogy minden második pénteken, találkozni ott a könyvtárban. könyvtárban. Jön, aki jön. Nem jön, aki nem jön. Akinek tetszett, az jön. Feltőnően sokan tehát nagy létszámban jöttek, és elég sokan maradtak belőle. És hát aztán mindenről szó volt, amit csak ember el tud képzelni, a politikától a vallásig, mindenről, irodalom, képzőművészet, ami éppen kedvünkre jött, soha nem volt előre meghatározott téma, mindig az, ami éppen tetszett, abszolút demokratikus dolgom ment keresztül. A do... Na, de szépen beszélek. Társaság! Igen. Igen. igazi is kózusfajt, ahol egy egyenlő volt, és... Tisztelettel egymás szabába is lehet válni. de egy nagyon fontos az, hogy ez mindez olyan kétszer-két nézetméter a nagy sarkában. Aha. Nem egy elegáns helyen. délután háromtól este tízig, még egyszer mondtam délután háromtól este tízig, kávé, szendvés, pizza, futár nélkül, étlen, szomjan, valami euforikus beszélgetős hangulatban. Ma már nem lehet ezt elképzelni. Addig, amíg nyitva volt a művelődési ház, magyarul, magyarul mindig velünk söpörték ki a művelődési mm -hmm. házat. És hogy látják, hogy ez a dolog, tehát ha, ha én ugye a könyvet olvastam, és említettem, hogy az először úgy tűnt akkor, hogy ez egy ilyen brigád, szocialista brigád feladat, hogy ki kell pipálni, hogy olvastuk a makrát, vagy megszólaltuk, nem. de hogy ez hogy vált át valami ilyen én most utólag ugye olvasva azt látom, hogy ez sokáig tartott. Hány évig? Ne. Három és fél évig, Három és fél évig. Ne. De, ne. De, évig de ez azt jelenti, hogy akkor több, hát százszor, kétszázszor, nagyon sokszor találkoztak. Szóval értem én a te vélekedésedet... De mind, ha valami egész más Ez majdnem minden más szakszeti a jelent egy és a mozgalom keretében történt volna, és egy kipipálandó feladatként, bármilyen hihetetlen, ez itt nem így történt. Amit említettél a legelső mondataid, hogy valami szocialista, ebben, ebben azért volt valami igazság, mert az első rádió műsornak a témája a szocialista művelődés volt, Igen. Ugye, mert ez a rádió közművési műsorában Igen. volt, de hát erre, és hát erről beszéltünk nagyon őszintén, kendőzetlenül, hogy hát van-e a üzemekben, gyárakban, Munkás környezetben, és milyen szocialista művelődés. Mutatt még valamit, mert igen, igen, igen most nagyon jöldem. fontosnak tartok elmondani. Szóval az én nem volt ilyen nagyon demokratikus, ha megmondom miért. Volt nekünk egy moderátorunk, az István mm. végül is, ő ott rajtunk, sok mindent kiflobbált, hogy hogyan reagálunk. Bocsánat! Szóval azért az István nélkül ez nem lett volna ilyen, meg nem is olyan lett volna, mint amilyen lett belőle. Tehát itt valóban lehetett témát vinni, de azért az István mindig tovább tudott lökni bennünket, hogyha mondjuk kifulladtunk, vagy valami volt, és hogy vagy elfogyott a szavunk arról a témáról. Uh -huh. Úgyhogy azt hiszem az István szerepétetben nem lehet eliminálni, tehát itt ez egy nagyon fontos dolog volt. Ha ő nem lett volna, akkor ez a kör lett volna. A tulajdonképpen tanárnak köszönhessük az egészet olyan formájában, hogy én megállítom szerintem, hogy demokratikusan működt a rendszerünk, pedig szabadon, szabad elvek alapján, vagy ahogy tetszik, kívánság alapon. És ebből alakult ki az a csodálatos a viták, hogy regénynek értékelés, vagy filmértékelés, vagy kimondott kimondottan irodalom és a vers. Tehát ez egy olyan csodálatos dolog volt, Tanárnak azért, mert foglalkozása vele járója volt, nem csak velünk, még kimondom Kerek Peres, mert tulajdonképpen az egész egy munkás kis csoport volt, kivétel nélkül. Ugye alig voltam két tisztviselő közöttünk, két adminisztrátor, de ami csodálatos dolog benne, én voltam a, a vénccsacsi, első perctől kezdve, mostanáig még. Nagyon tetszik, még bírom teszem veszem, és ő, még a tanár úr elfogad minket. Hát elnökünk, mert mi... <gül> elnökünk voltál, és, és tulajdonképpen, hát ugye nem, nagyon fiatalok, 20 évesek voltunk, te meg 5 évvel voltál idősebb, de már Laci Bárcsisztunk ja. A tanár úr megszólítás nem volt. Ez most az másfél éve Laci bácsi kedves stíl iróniával nevez engem tanár ezt én szívesen fogadom, őt meg Laci bácsinak évek. Nem én voltam én... akkor tanár Pista voltam, ha jól emlékszem. István. István. István. Igen. Igen. István. igen, bocsánat, igen. igen. Nekem kedves István. <gül> <gül> <gül> <gül> Na, nem az, hogy nekem kedves, a lényeg a lényeg igen, az volt igen. tulajdonképpen, hogy olyan csodálatos dolgokat, ahogy ő alkalmazkodott hozzánk, tehát mindig vette alapot, mire kíváncsi ez a kis társaság, az a kis neveletlen népség. Ami látszólagos volt ebben, irélem és tisztelettel szerettek gondolni vissza akkori olvasótársaimra, nekem az olvasókör mindig meg az is marad, még élő, még leszek, mozgok. A lényeg az volt, hogy ezek a fiatalok, télem a sokkal fiatalabbak, Szinte akkor kezdték az életet, és az a középiskolákat. Mindenki tanult szintén. Szintén kivétel népi. Én voltam egyedül, aki a ilyen gyenge marad. szószoros, a szószoros és mindvitték valamire, nem is kicsire. A legmagasabb, aztán két-három emberünk lett diplomátat, mérnöket, és minimum a érettségi technikus aztán ugyancsak majdnem fele több, mint fele technikus lett. Mindjárt azért De itt meg kell kérdem, igen. hogy ugye a könyvből nekem az jön ki, hogy ennek azért nincs akkora jelentősége. Tehát ez egy egyéni életúton belül, hogy valaki igen. mondjuk úgymond fölemelkedik, tanul és diplomás lesz. Ez nem nagyon változtatott a viszonyokon, és talán az élethöz való hozzáállást sem ezt határozta teljesen, meg jól gondolom? Igen, mert mi sem változtunk meg, ez a lényeg. Akár akár. is diplomás vagy a pont olyan társa volt az ismernek a kamarás körnek, mint hogyha nem lett volna egyetemi véglettsége. Azt hiszem ez azóta is így maradt. Azért itt volt egy nagyon izgalmas dolog, <haz> Tulajdonképpen világszenzáció, utólag belegondolva az olvasás kutatói, olvasás szociológusi pályámnak egy világra szóló fölfedezése, és ezt most nyugodtan dicsekedhetem is, Balogh Zoltánnal a közös könyvünkbe. Fölfedeztük azt, ami 150 regénynek a olvasottságát, kedveltségét vizsgáltuk, és itt volt egy mondhat alcsoport, kontrollcsoport, érettségizett fizikai munkások és az érettségizett fizikai munkások, a, mint irodalomolvasók úgy viselkedtek, mint a diplomások. Uh -huh. Tehát hogy az általok megcélzott réteg azért, és hát egész egyszerűen olyan ö, remek művek, amelyeknek mondjuk a tetszés indexe az munkás, átlagos munkások körében De az érettségizett tisztviselők körébe is mondjuk egy 1 5 három skálán 3, volt, náluk 4, 4,2-4,3 volt, mint a, mint a csúcs Hát itt egy nagyon heves, hát hogy is mondjam, szívták magukba a műveltséget, kultúrát, és itt Ezért ebben a kérdésben, csak hogy nekem világos, hogy ez a tetszés, leszek, ez ugye mit jelent itt? Ez azt jelenti, hogy megkérdez, megkérdezzük, hogy Mennyire tetszett önnek mondjuk a bűn és bűnhődés, és akkor a a egyáltalán nem tetszett az egyes, a nagyon tetszett uh -huh. meg egy ötös. Tehát ez egy, ez egy értékítélet tulajdonképpen. Tehát mértük uh -huh. mi, mért, mértük mi, mérések voltak, és módonban volt nekem az átlag munkással összehasonlítani őket, meg, azért, meg a diplomásokhoz okay. összefüggésben. Ez, nyilván ezek a 150 olyan könyv volt, aminek nagyon nagy az értéke általában. azt volt, hogy nem, nem, nem? volt, volt kevésbé értékes, és most nem az érdekes. Az a lényeg, hogy olvasóként általában az érettségizett munkások is, ők még sok, több, többnyire az érettségi előtt voltak, a munka mellett továbbtanuló mm. munkások, úgy viselkedtek, olyan, igénye, olyan igényeik voltak, elvárásaik, mint a diplomásoknak. Mm. Volt egy olyan erőtér, maga a könyvtár, maga a Zsuzsa. Aztán ez az együttes, egymást is húzták föl. És itt valóban jól érezte az előbbi kérdésedbe. Nem volt különbség, nem éreztette senki, sem akkor, sem most, 40 évvel teltével, hogy itt most ki a 8 általános végzett, ki, a milliótan folyamat végzett ki, az érettség ki, a szakmunkás ki, a diplomás, ilyen szempontban ez a kör megmarad egymást tisztelőknek. most című vagyok, a civilrádióban Bányai Géza vagyok, és Kamarás István szociológus a vendégem, plusz a hajógyárjak, vagy a kétfülek című könyv szerint a Kerepesi körnek a tagjai, a Kamarás körnek a tagjai, Bozsi Stivadermorisi Mihályné és Farkas László, egy nagy múltú társaság, és hát itt a, a zene alatt már elkezdtem pedzegetni egy gondolatot, a könyv ugyanis nem ő nem zárja le ezt a témát, tehát ezt az egész vitát és azt a, azt a szellemi mozgást, ami és fejlődést, ami a társágban megvan, azt, azt, azt leírja, de nincs benne mondjuk, amit várnék Kamarás Istvántól, egy ilyen összegzés, hogy akkor ennek mi a tanulsága, hogy valami. És Mondhatnám, hogy tiltja a vallásom, de é, majd a barátaim igen. mindjárt elmagyarázzák. Kérdés, egy, egyáltalán ezek után, ha ez így nincs ennyire benne, akkor talán a kérdésnek van-e az Tessék. Azért frú ez a dolog, mert az István soha nem mondott elődetes véleményt bármiről. Hagyta, hogy mi kitaláljuk. Sokszor azt találtuk ki, mint az István is gondolt róla. sokszor meg nem is akkor hát polémiák voltak ezzel a ügyel kapcsolatosan, és hát hogy is mondjam, verbálisan vélemennőek, mert azért nagyon sok mindenbe eltértek a vélemények egymástól, de soha nem fajult olyan, hogy beszegedtünk volna. Igazából mi nem is egy baráti kör voltunk, hanem barátságot akartunk kötni a művelődéshez, meg a tudással. Ez volt ami közös célunk, azt hiszem. Le ennek során az élet összes kérdését megtállítás. Hát igen, Melyes hogy minden, szexet, amit, amit kell ilyen esetben. Mm -hmm. Farkas László, tessék! A tanáról elben, mint már az állandó jellegeim, provokálni szerettem a társaságot, de nem is kicsit. Pont, tehát nincs ez a könyv befejezve, ugye van és folyt. Nem, ez képtelenség a tanáról részről, hogy befejezhesse. Ez nem lehet. Addig még él és mozog, ahogy mi is még bírjuk azt erővel, tesszük-veszük, tehát nincs vége, végtelennek tűnik nekem. De viszont a csodálatos az volt, hogy ez a bizonyos jó pár esztendő, meg az újrakezdés, mert itt a gond, amire én gondolok, hogy nem lehet befejezni. Mert mindig újabb és újabb események történik, hogy az élet diktálja magával. A politikát a soha nem hagyjuk, mert ezt én megkövetelen mágisa, a közkövet mindig, mert én nekem rettenesen bosszant és dühített. egy ember embertípus, meg irástudó, Ugye, most újra fellendült az a kérdés, hogy mennyi baj van a zírás egyet is értek. Filozófusátiakkal, szociológusokkal, civilekkel. Nekem gondjaim voltak mindig is. Még meg az úgypatant érdekesség kedvéért, ugye tanárunknak volt olvasó tábora, és makra nem, nem ismételjük ezt meg most, de lényeg a lényeg, párzamat volt vonni, a három csoport költ, ha jól emlékszem, volt egy ginnadista, és egy csoport, és mi az egyszerű, ahogy én szoktam fogalmazni, az egyszerű munkás, amit nagyon nem Hogy, akkora, világos legyen, igen, akkori, urak. Több körben is előfordultam, de én nekem életem legnagyobb élménye a hajógyári kör mellett az olvasótábor mozgalom volt. Hajógyári körben 75 be kezdtük el, és 76-tól kezdtem közreműködni szakmunkás tanulóknak szervezett olvasótáborokban. És igen, ahogy Boris Stivadar is mondta, kétségével sok mindent a tikörötökbe próbáltam ki, bizonyos igen. témákat, beszélgetéseket, teszteket, kérdéseket, és akkor egy év múlva a 15-16 éves falusi szakmunkás tanulóknak rendezett táborba tudtam most már sok mindent megvalósítanom, amit, amit itt kipróbáltunk, és akkor világos legyen a hallgatónak, Boris Tivadar az közöttünk, aki 35 év elteltével megkeresett engem, hogy éleke vagyok el. El, mert Te mondod el, is csak hogy, ugye, no. és akkor neki köszönhető, hogy három évvel ezelőtt újra, újra élett igen. a társaság, hogy most akkor mindenkinek... Volt egy három és fél éves történetünk, azért maradt abban, mert mindenki tanult, házat építeni, ez, ez, ez valami olyan jelentőségű három és fél év volt, ami... nagy ami ugye általában az emberek életében Nyomot hagyott, igen. nincs ilyen, Ugyan. tehát úgy tűnik a számomra legalábbis, mm. hogy kevés az ilyen. Ez egy közösségi élmény, vagy minek kell ezt nevezni? Igen, csak a közösségi élmény mellett olyan nagy kihívásoknak, tehát mindenki eleged, vizsgázott a középiskolába, ilyen-olyan tanfolyamot végzett. Van, aki már, egy, már egyetemi fölvételére készült Laci bácsi nagyon komoly szakszervezeti aktivista volt, rengeteg plusz elfoglaltsággal. Egyszerre már nem tudtunk időt egyeztetni. Mm. És akkor ezt abba hagytunk. Tudtunk valamit egymásról, aztán már nem is tudtunk egymásról, és 35 év elteltével, hogy volt éve, de... Azért szeretném elmondani ezt, mert Persze. jellemző a mi hozzáállásunkra, vagy az én hozzáállásomra talán így mondom, hogy egy szemébe, és az István hozzáállására. Három évvel ezelőtt megjelent a életési egy rövid kis szirk, a páratanúlta annak hívták régen, most nem tudom, hogy így el, amiben az a hír van, hogy Kamaras István szociológus Kanadába emigrált. Hát én magam az nyúltam, már, bocsánatot kérek. Fölhívom az István, is István, te is emléksz, akkor mi lesz ebből az országból? Itt kezdődött, és akkor utána elkezdünk beszélgetni, és az lett a vége, hogy aztán, hogy hát folytassuk, és akkor megkerestük a régieket. Egy, egy fiatal politológus névrokonom, is tisztidált Kanadába, aki nem különböztette, nem különböztette meg a nevét az enyémtől, semmi probléma, mert ilyen módon Tivadar megnyugodott, és akkor mondta, hogy hát akkor folytassuk, igen. És folytattuk. Összeszedtük az eredeti hajógyári kamaráskörnek a elérhető és még élő embereit, mert sajnos meghaltak egy... Haltakról nap... is megemlékezünk a könyvben. Igen. És... Először egy kocsmába hívtam össze ezt a bannat, Isten beleegyezésével, nem most mélytenem, hogy bocsánat. Egy és, és akkor majdnem mindenki megjelent, aki abba a körbe, akit utalértünk, talán egyet nem is, ezt nagyon sajnálok. El is mondom a nevét, a Gadnai itt nagyon, nagyon hiányzik, azt nagyon hogy is nagyon kutatunk internet, Facebookon, minden, ez nem sikerült. Facebook. Hát, Kati üzenünk, hogy nem vagy, meg vagyunk a... ám. Hát, hát igen, lehetséges, véletlen lenne a most. Na és akkor megalkult, ez egy, egy ilyen kocsmai beszélgetés volt nevezik, hogy söröztünk, porasztunk, meg mondta mindenki, mi történt vele az elmúlt valány évben. És, és akkor elhatároztuk, hogy keresünk egy helyet, hogy hol tudunk összejönni. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ehhez egy könyvtár kellett. Mert, mert mi a könyvtárból jöttünk oda, ott nőttünk föl, igazán ebben az egész körbe ott zajlottak az események, és akkor én megkerestem a Szabó tehát a dagány utcában, is a Raci meg, megkereste egy barátját. Ott a Tüzéd utcában alakult egy rekreációs központnak nevezett uh, volt, iskola. Volt, iskola. volt iskola és ott... Uh, Keremesen fogadtad bennünket ott is. Ez nekem azért volt jó, mert ott vagyok a szomszédban, tehát egy <gül> azért, azért, vagyok. Ha már civil rádióban vagyunk, a különböző civil szervezeteket is összefogó <gül> ernyőszervezet, ez <gül> a prevenciós központ. De prevenciós a, mm -hmm. Nagyon szerettük mi a Szabarvin könyvtárat is, de nem szerettünk volna a könyvtárnak egy alszervezetek klubja lenni, mint ahogy annak idején, bármilyen hirdetlen, nem szerepeltünk a hajógyári könyvtár munkatervében. De ezzel, mintha küzdöttek is volna, mert állandó polémia folyt, hogy hogy nevezzék magukat, hogy nevezzék-e magukat, valaminek. Igen, természetesen. Itt mondjuk, ezt kicsit ki is élesztem a, uh -huh. a könyvbe, de annak idején is igen, felvetődött, de hát mire el tudtok volna munkat nevezni, akkor az a szakasza az együttlétünknek megszűnt, most pedig abszolút egyértelmű, hajógyáriak vagyunk, ez egy sajátos identitása, a nem hajógyári tagok és hajógyáriaknak, tiszteletbeli hajógyáriaknak nevezik magukat, tehát egy újfajta identitás alakulott ki. A Kamerás Istvánhoz fordulok, hogy írt egy hetedikek, igen. Igen. Igen, tehát annak idején írt egy összefoglaló terület. Az egy, egy 10%-os szociográfia volt, az, a az első szakasz szak, eltűnt. Abban tulajdonképpen az Az Ott azt írtam meg, hogy mi történt ami három és fél éves együttlétünk után, hét évvel, amikor a, e, jó néhányan érettségiztek, jó néhányan házasodtak, házat építettek. De ez egy leírása volt egy folyamatnak, vagy ez, pedig volt ez valami egy leíró szociográfia uh -huh. volt ennek a tartalma bekerült Igen, ebbe a könyvben, uh -huh. természetesen, hiszen ott pontosan leírtuk, hogy melyik találkozón, mi volt a téma, mi csináltunk. Ugye ezt egy kicsit kiszíneztem, picit megváltoztattam mindenkinek a nevét és a foglalkozását. Nem mintha ez bárki kérte volna, de hát egy rutinos szociográfus azért tudja, sok esetben a feleségek, az illetőnek a szülei tiltakoznak az ellen, mm -hmm. hogy te most, most akkor egy az egyben meghalt hát valaki, meg, valaki megsértődik egy régi ellenfej, mondhatjuk, hogy kérem szépen, az nem én vagyok, meg nem mert, nem én számít, egy, hogy a mert én egy karusenestergálós vagyok a valóságok. De tehát, mindenki, tetszett mindenki felismerik, ez egy rutin szociográfusi mm -hmm. eljárás ebben mm -hmm. a tekintetben. Mm -hmm. Azért még olyan új alakult körül mint egy két mondatot szeretnék mondani. Akkor majdnem mindenki ott volt az első alkalommal, amikor beszélgettünk, hogy kivel mi történt az elmúlt időszakban. De utána aztán szépen remorzsolódtak, akik még dolgoztak, azoknak nagyon nehéz volt. Son, akik után, az semmi, dolgozik éve, van kettő, és aztán voltak valószínűleg megváltozott mondjuk mentálisan, mert nem, nem kívánta ezt az együttét. Valaki beteg lett, tehát itt azért csak olyan dolog volt, hogy igazából már talán hatalmaradtunk az eredeti körben, már nem is számoltam össze, de volt, de aztán most felszaparadtunk mert a barátaink, a feleségeink, meg egyebek oda jártak, és most azért 10-15-en meg szoktunk egy, egy ilyen beszélgetés. De nem mondtunk róla se le mert van, aki tényleg olyan egészségi állapotban van, van, aki nem kíván emberek közé kerülni, ő is szerintem meg fog gyógyulni, és ma beszéltem telefonon Lesnyik Lacival, meg, megígérte, hogy jön. Igen. Hát, igen. igen. ugye ő, többen, hárman is részt vettek a hajógyári amatőr szín játszócsoportban, egy kiváló szakember vezette, most is aktív versmondó van közöttünk, már 70 évesen, aki Bihar Nagy-Majonban és környéken ves, Or, mondó verseket. E, egy másik tagunk, aki egy kitűnő balkáni zenét adó zenei együttesbe volt, a remek minden alkalommal, vagy hát legalábbis sok alkalommal egy-egy Pilinszki verset elmond, uh -huh. és ez a barátunk, aki most nagyon nem ért rá, hát ő pedig különböző e, hát, e, színpadi talk show, men, meg egyéb vállalkozásai, tehát alkalmi színészi feladatokat kap, és hát nyilvánvalóan nem tud nemet mondani, sok ütközés van, de nagyon várjuk őt is vissza. Hát elég, igen. Most kicsit olyan volt, hogy ugye üzentünk a, a hallgatókon keresztül kifelé. Igen. É Uh, am, amit tulajdonképpen én nehezen fogok meg, de, de valahol érzem, hogy mintha ez a dolog azért lenne jelentős, mert talán akkor is hiányzott általában valamilyen fajta ilyen Közösség belső ilyen munka, ütlét. vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem Igen. pontosan, és ma meg talán még jobban hiányzik. Abszolút, hogy így van, de mondjátok meg, ha nincs így mégse. Hát annak hát idején, Sza. amikor ez még javában zajlott, tehát az első egységben. 70 Rémesen büszke voltam a társaságra. Hogy a Zsuzsának van ilyenje, ez a lényeg. Igen, pontosan <gül> erről volt. van szó. Hogy más az egész hálózatban nem rendelkezett ilyen csoporttal. És valahol az volt az érzésem, hogy nem is értik, hogy, hogy mi, a, mi akar ez lenni tulajdonképpen. De én imádtam őket, szóval mindig alig vártam, hogy na jöjjenek már, mert, mert és dúkoltam, hogy na most vajó hányan fognak jönni, és miért nem, és végig telefonáltam mm -hmm. őket. És, és ami vár... telefonunk sem volt, Zsuzsa. De a könyvtárban könyvtárba volt. A könyvtárban, belül, gyáron belül. Én is. A telefonra Mert hát, történt azon keresztül ment a kapcsolattartása. Persze, hatalma. persze. Na most Cs. ott téved a díszes társaság, hogy a közbeneső időben nem tudtunk egymásról semmit Na most, én olyan helyen lakom, ahol rengeteg hajógyári lakik. Na most ebből kifolyólag ugye rengeteg a két úr is majdnem szomszédok voltunk. Ott lakik a Lacival, meg még mindig házban lakunk, uh -huh. szóval tényleg közel és Akár hányszor találkoztunk akár a gyárba, akár az utcán, akár a piacon, akár itt, akár ott. A második kérdés garantáltan az volt, hogy és mit tudsz a. Erről, erről, Igen. erről, erről. Igen, de aztán voltak, amelyik az elszakadtak messze. Mi? Az, mi az, ami ami könyvtárosként, amire, amire, ami miatt büszke volt. Tehát egy jó dolog, hogy mondjuk oké, okay, van egy ilyen csoporton, de valami ölt, is látok a szemébe, hogy valami olyat csináltunk, amit tulajdonképpen képpen már szinte a nem is szabadott nem is lehet volna szabad csinálnunk talán esetleg ilyen. No egy a érzése a Egy jó kérdés. Ennek a már ácsorolt. Igen. Ahol egy kezdemondatot, azért a az a szép Jánossa. Igen, gyakran találkoztam a pépkönyvtárban. De azért nem ült be a. Néhány. De ők is tudta, hogy mi van. Tudta, hogy van. Rendszeresen lejárt a könyvtárban négy és öt óra óra inkább öt óra után szó. Mi akkor javából tűrtünk, ugye, mert általában a fizikai munkát csak 6-2-ig dolgoztunk. Na most a. hogy fogalmazom ezt meg, hogy egyszerű legyen is érthető, és érthető, is, mégpedig. A mostani elmondottak alapján, és ahogy itt a barátaink, hogy mi történt, hogy történt, merem még. az egy érdekes jelenség volt, én említettem majd a szocialista emberi típus is, eltársak és eltársak, stb. stb. stb. Nálunk ez ökkönmentesen ment. egyszer két, hogy rám kérdeztek, csodálatos művelésre az igazgatónk volt, aki egy nagyon sokoldalú, egyszerű munkás volt, ő is valamikor régi szép időkben. Az Imre bácsink, és és Imre bácsokat, könyvtárat. szerette a könyvtárat, és tulajdonképpen nem kellett hozzáfutni, nem kellett hozzá bújni, tehát ha úgy tetszik, kerekperec, a Pátria senki, belünk nem foglalkolt senki. Mm -hmm. Tehát magyarul kimondottan, demok demokratikusan, szabadon éltük, élveztük az életünket. Amennyire a tanár megengedte, mert mert volt benne kis is néha, ja. mert el is benne volt a fakliva, Úgyhogy volt is vitánk, azóta is van, meg lesz is, még mi, mi összejárok. <gül> Mit ért össze? Na, megmondom őszintén, a, a, nem tudom máskit megfogalmazni. Elemeztünk egy könyvet, egy filmet. Vagy színhád, vagy bármiről szó volt. És én mindig úgy közöttem el a kérdést, én azzal szeretek párosulni, vagy párhuzamot vonni, ha párhuzamosan fut valami. Tehát, hogy legyen egy értékítéletem, megítélni valamit. Na most én azt szoktam tanárnak mindig mondani, hogy akkor rákérdeztem, olvasok körül majd szó volt. Három csoport közül mi a különbség? És most is szemébe is mondom, hogy én mindig azt hiszem és vallom, tehát valaki minél műveltebb, minél tanultabb szókincse, ugye? Most én, mivel nem voltam, tehát egy műveleten, tanulattan, Jankó, hát biztos, hogy egy értelmiségi és egy gyógyszer mit végzett, csak hatalmit, vagy csak egy szakmunkás, most teljesen mindegy, nem mindegy, milyen szkarbizet. És a nekem ez örökké fennmarad, hogy a fehére ember és az írástudó. Örök háború, örök vitka. Tehát én erre válaszoltam itt is, Lansi Tudom, tudom. Amikor azt mondtam, hogy a hajógyárnyak úgy viselkedtek, mondjuk egy. Művelődés, szociológus szemével, sok adatom is volt rólatok, tudtam hasonlítani, úgy viselkedhetek, mint a diplomások, de talán nem ez a lényeg. Tényleg olvasótáborokat is szerveztem, ilyen-olyan köröknek is voltam tagja, de azokból mindegyiből volt sok, ilyen csak egy volt. Ez, ne felejtsük el, azért volt ez különleges, mert az összes többi vasas szakszereti könyvtárban még itt is voltak hivatalos művelési mozgalmak. Kell, De ott a jókönyv, a szovjetkönyv, stb. Annyi féle témáról, mint Ez egy alulról építkező, szerves csak azt mondom, hogy baráti társaság, mert itt önművelődő társaság, civil társaság volt, a hivatalos mozgalmakhoz képest. Nem, maguk úgy beszéltek szabadon a politikáról, a mindennapi megérhetősről, a egy, egy lélektani, A lélektan, pontosan, vallásról. Minden. Igen. Minden. Tulajdonképpen filozófia. Igazából bennem az maradt meg, hogy igazából mindannyian egy picit olyan filozófus módjára... Próbálták az életet vizsgálni, vagy legalábbis ebbe a körbe valahogy mindannyian belekerültek. Nem tudom, hogy ez jól érzékelem jó, jó, jó, de jó. Na. Igen. Hát mondjuk úgy, hogy szinte minden témával kapcsolatban próbáltunk a kiindulni, mondjuk esetleg valóban egy, egy tegnap előtti újságban megjelenő témáról, vagy az üzemben elhangzott mondatról, vagy egy novella szövegéből. Próbáltunk erre tudományosan mondva, reflektálni, kevésbé tudományosan, az a számára jól, filozni, filozofálni, ö, beszélgetni, viszonyulni hozzá. Igen, bizonyos mértékben igen, igény volt filozofálásra, talán ez a legjobb kifejezés. Így nyugszik a 32-es ezred. Ezt tudjuk yeah. <laughs> Amit szeretnék elmondani, két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy azért mi ott ilyen izgő mozgó emberek voltunk, akik olvastak. Szóval azért ez tudni kell, hogy az egész körnek a történetéhez hozzátartozik, ha, ha, amelyik nem megy. Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy, és a, a másik dolog, amit mondani szeretnék, hogy a hajógyáriságról szeretnék valamit mondani. Most úgy fogalmaztam, a hajógyáriság az, hogy aki volt hajógyári, és az azért érdekes, mert nem csak ez a kör van. Eu uh, Obudán. A Angyal földön másik kör is, az egész MHD-re vonatkozóan van egy hatalmas nagy kör, az 60 személyes, éppen mi vagyunk az egyik szervezői, vagy köztünk vagyunk az a szervezőknek. Tehát itt azért a hajógyászat az azt is jelentette, hogy azóta is, mikor már 25 éve megszűnt a hajógyár, de még a mai napig is összejárnak az ott dolgozó emberek, és nem szakpa szerint, hanem inkább gyár szerint. És van egy nagy közös, ez pedig a hajógyári ifjúsági vezetőket, volt ifjúsági vezetőket fogja össze, ezt 89 óta csináljuk sajnos túl sokan mert meg már közülünk. Hát természetesen. Ne? De hát én azt hiszem, hogy ez a fontos, hogy a volt valami szelemajógyárban megfogott bennünket, és azt hozta létre ezeket a további élő valamifajta közösségeket, vagy kisközösségeket, vagy nagyobb közösségeket. És én azt hiszem, hogy ehhez kellett a könyvtár, kellett a foci, kellett a sport, sok minden kellett hozzá. Meg azt, hogy a munkáján is viszonylag jól voltunk egymással Ez a lényeg. A című a Bányai Géza vagyok, Kamarás István szociologus a vendégem, Bozsik Tivadar, Morosi Mihály, Zsuzsa és Farkas László pedig a, a hajógyáriak részéről, a Kétfüleek című könynek a szereplői mindannyian, Kamarás István könyve, amit érdemes egyébként elolvasni. Ezt hadd ajánljam jó szívvel, én örömmel olvastam, és hát egy olyan társaságról beszélünk, amelyek valamilyen módon, és a könyv is úgy állít emléket ennek a társaságnak, amit tulajdonképpen létezik, tehát nem is igazából emlékállítás, csak egy, egy közlés annak, hogy ez a dolog működik és van, hogy mint, tehát próbálom magamban azt keresni, hogy az a összetartozásnak és az életben való, hogy mondjam, csak az eligazodásnak, megértésnek, ö, kell, hogy legyen fajta közösségi formája, és ezt, mintha ez a társaság ezt, ezt gyakorolta volna. minden fajta különleges szabály nélkül. És azóta is gyakoroljuk, azért is rágon is hogy nem tudjuk abba hagyni. Ezért szerint nem, már most már újra kezdődik, de akkor az meg sajnos korosodunk, ugyanis legész csoport társaság. De az eltelt időszakban közben volt egy rendszerváltása, nem találkoztak, de közben ennek a hatása meg volt magukban, vagy nem? Vagy ez csak most hívta hát már Hogy értétek ti, a rendszerváltás hiszen ez a könyvben is drámaian van a csetelve. Nem csak azért, mert maga a hajógyár nem Minden megszűnt ugye a... Hát sokan elmondták, most a többieknek no, nem ülnek itt, hárman, négyen azt mondták, hogy Gyerekként nőttünk föl, 40 évesen is a rendszerváltás idején, mert annak idején mindent megcsináltak helyettünk, befizették, ha tudom én, a, a tüzelő utalványt, a, a nyaralási utalványt, a lakásigénylést, e, jött a rendszerváltás. El, ke el kellett kezdenünk vállalkozni. Fogalmunk mm. se volt, hogy mit kellett, hogy írtenem, Volt egy ilyen. Aztán volt, aki hát éppen Tivadar sikeresen mm -hmm. kezdett el vállalkozni. Laci Bárcsi pedig hát a TMK-ból a televízió díszletezői közé került, mm -hmm. már nagyon sokat tanult ott is. Ruzsán pedig henne könyvtártól megvált, és aztán könyvterjesztővállalathoz került, azért nagyon váltások voltak. Mm -hmm. Foly, ti folytassátok, csak hadd adjak elé egy mondatot, hát ha van kapaszkodó. Én nagyon boldog vagyok, hogy erről a könyvről az a Vári György írt, akit a legjobb könyvet írt a Kertészímre Sorsdalanság című regényéről, és akkor ezt írja, könyvlapjai megszólaló ketté szakadt életű generáció összegző visszatekintése. Ez azoké, akik mostanra értek az öregkor révébe. Rólusz, kamarás szociológus, játékos, mélylabus, fikciót és dokumentumot keverő tényregénye, most jön a lényeg, a felszabadulás, félszabadulás, megszállás környékén születettek generációjáról. De ez kellett egyébként szerintem, hogy mi, az, mi a 40-es éveket átéltük. Hát hogyna Meg az 50 éveket is átéltük. Tehát ott azért ez egy akkora tapasztalás volt, én falunk születtem hetedik gyerekként, és még egy is van ráadásul, és megoszegély vasúzas családból származom. De azért hadd tegyem hozzá, abból a nyolc kettő fiú, összesen 13 diplomát szereztünk abban az átkos KDR rendszerben. Igaz, hogy már Apám azt mondta, hogy érettségig mindenki segít, odaig el lehet menni, többit mindenki saját erőből csinálta meg. Ez csak ugyan, hogy is van, tartás miatt mondanám el. De az biztos, hogy az a tapasztalás kellett nekünk ahhoz, hogy mi olyanok lettünk, talán a olyanok lettünk, hogy hát ezt kis közösségekben, nagyobb közösségekben érdemes folytatni, mert azt teszi emberi az embert, azt hiszem, mert önmagában a család is kevés ahhoz. Mert ott megvannak a beosztások, van feleség, van Gyerek, van unoka, meg minden, meg van a maga saját felelősséges, a saját dolgai mindenkinek. De azt hiszem, hogy ezek a, ezek a szabad beszélgetések, és ebből van most óriási hiány. A gyerekeim azok már rendszerváltás jártak egyetemre, de meg kell mondjam, hogy nem alakult ki kisközösség. Semmilyen közösség nem, nem alakult ki körülöttük, ami egy borzasztó dolog. És ezt... De, ebben, szóval ahhoz kell, ilyen emberek talán, mint mi vagyunk mentalitásban, hogy szeretünk beszélgetni, és ez a legfontosabb. Szeretünk dolgokról beszélgetni, és van véleményünk dolgokról. Lehet, hogy ma is szeretnének az emberek beszélgetni, csak ma Igen. többnyire magányosnak mm -hmm. Kell egy ilyen komorás istenféle ember hozzá. Kell egy ilyen. Másképp az ember isten. Meg egy előtörténet kell hozzá. Itt hadd provokáljanak akkor benneteket, Szóval ugye végül is az kimaradt kimaradtam kocsma után, nem, kezd, nem kezdtünk el rögtön összejönni, hanem én fölkerestem mindenkit, 12 tagot, ott, ahol lakott éppen, és egy interjút készítettem velük, mármint az életüknek azóta a folytatását, és utána jöttünk, Ezekből az életútinterjúkból kiderült, és ott a könyvben is, de nagyon röviden, senki nem kívánta vissza a rendszerváltás előtti éveket, de... Senki nem érzi jól magát azóta, vagy leg, és legalábbis az utóbbi e, években, négy-öt évben. E, azért ez nincs, tehát nincs nosztalgia, ahogy bezzeg akkor, ahogy Tivadar elmondta, tárgyilagosan, igen, akkor olyan tapasztalatok alapján a diplomákat nagy részben akkor szere, már akkor megszereztétek. Ezek tények, uh -huh. ezek tények, mindennek ellenére, mindennek segítségével, és kétségkívül sokan abban az időben lakást is kaptak, tehát itt mi is, mi, mi is no hát akkor nem van egy olyan, olyan fura érzés amit ami tulajdonképpen a könyvben is éreztem de most még jobban hogy, hogy ugye ennek a generációnak láthatóan nagyon komoly központi témája az, hogy kiemelkedtünk valahonnan diplomát szereztünk, stb. stb. ugyanakkor, mintha azt bizonyították volna hogy ez nagyon másodlagos, hisz ez, ez sokkal inkább a megélhetéshez, a jobbsorshoz kell, ez egy ilyen a, egyfajta érvényesülés kulcsa az, hogy az ember mondjuk tanultabb legyen, jobb állása legyen, könnyebben keressen pénzt, vagy valami, de az emberi fejlődésnek a... a, a a folyamata az nincs, a, a, ebbe a, a mondjuk a képzésbe, az nincs beépítve, attól nem válik az ember jó értelemben vett emberre, ugye? Hanem ahhoz kellenek a könyvek, a művészet, a vallás, egy csupa olyan dolog, ami tulajdonképpen e, igazából nem jár hivatalosan a, a diplomával, még hogyha úgy gondoljuk, hogy egy diplomásnak kezdve mind rendelkeznie kéne, de... Leginkább úgy tűnik, hogy ha valahonnan rendelkezik, azt máshonnan kell megszereznie, talán otthonról, talán, talán egy ilyen körből. Egyhát, egy megjegyzésem ezzel kapcsolatosan. Az előbb, hogy ugye az, hogy a szociális rendmér típus formálás, tanuljó taníthass, csodálatos meghatározat, hogy ez az utóbbi. De az előbbi akkor is, meg most is, mert ilyen nincs, hogy egy típust embert csak úgy megformálunk, lehet. Tehát, uh -huh. az, az olyan diktatúrűs alapon tudom elképzelni, csak a rossz rossz másképp irézi. nem. Igen. De viszont, ha összehasonlítom, iskola rendszert, erről nagyon keveset akarok beszélni, mert ugye nem vagyok a szakértője, se a tudora, de akkor, aki akart egy ilyen icipici kis minden minden támogatást megkapott hozzá. Na most itt is be is fejeztem azzal, ha összehasonlódta a mostani tanítási rendszer, tanítási formulák ezt még azért merem így megfogalmazni. Családom belül majdnem mindenki tanár, tanítok, na mindegy, mm -hmm. középiskolától kezdve egyetemig. És sokat panaszkodnak, szenvednek, még egyszer mondom, ez már politika a javából, de nem is voltak be beleni, mert nem, nem rám tartozik, vagy ránk így. Hiányzik az, amit akkor a szociális mindent megkövettek, azért Gyuri bácsi, azért, hogy tanulj, tanít, stb. stb. stb. És már nincs. Nagyon meg kell szenvedni azért az iskolásoknak, a szülőknek hogy amit mi, vagy ők, akik elvégezték az iskolákat, munkaközben olyan könnyedén. Na de azért óriási, azért, óriási. Amit óriási. Viszont még egyszer megismétlem, igen. tehát azt a rendszeret se szíttam, se szidom. mind a kettőt tudomásul veszem, de viszont nagyon szeretek róla baráti körről tanosogni, hm. beszélgetni ki beszéljen magam. Igen, igen. Szóval ez... Nem, nah, ez nem stimm, ez a mostani tanár, mi szakember légyangcsős. Ő nem cszíves. fogjuk <gül> ne, át, <gül> nem, Én inkább erre de... vagyok kíváncsi, ez az, az ember én, én, mert igen, mert, igen mert, engem, bizony, mert ez az bizony, ember dolog, ez nagyon erősen... Trojdonképpen ott ugye nem véletlen, mm -hmm. hogy részt vehettem az embertannezi tantárgy kitalálásában, mm -hmm. Ennek két fontos előzménye volt. A pakonyosznapi olvasó táborok, szakmunkás, tanulóknak, ahol az emberről beszélgettünk elsősorban, és a hajógyári kör, ahol az emberről beszélgettünk elsősorban. Ma is a látszólag. A, itt nyugszik a 32-es gyalog ezred idézte Zsuzsa előbb, hogy ez a híres, egysoros versről beszélgettünk három óra hosszat, értelmeztük ezt a szöveget, de akkor is az emberről <gül> volt szó. Igen, tulajdonképpen e, erről van szó, szóval jól látjátok, és hát a ti tapasztalataitokat pontosan e, visszaidézik. A kutatások bizony elmúlt tíz év alatt 30 kal csökkent azoknak az aránya, akik euh, tanulni szeretnének, tehát 20, 20 évesek körében, akik tanulni szeretnének, és 30 kal csökkent azoknak az aránya, akiknek van barátjuk. Ezek félelmetes adatok, a te kérdésedre ezek is a válasz, de tulajdonképpen a barátaim, 65-től, vagy 75-től 85 éves korú barátaim ezt tapasztalják, gyerekeik, unokáik, példáján. Mi pedig az a mi körünkbe? De viden, csak egyszerrejék, unokáik, unokáim, diplomások. Van, amelynek három is van. De hm. akkor leülünk, úgy beszélgetni egy család, a család. Most jönnek majd rendszeresen, szülinap, nap, egyéb, mikor tényleg, mert a vidéken élnek. És... Hihetettem, mi játszódik a köztünk, köztem, így mondanám, köztem, és az unokáim közt, a diplomás unokáink közt. Tehát a múlt és a jelen. Ugye az elején úgy fogalmaztam, hogy nem szintem azt se, én abban is föltaláltam magam, föltaláltam magambe is, bármi lenne akkor is, hogy szokták ezt mondani vidéki angyal vagy angyalföldi jéghátán is megírnék, a én nem félek. És Hihetetlen, ami, ami lejátszódik, megint csak ismétlem önmagamat, hogy nem tudom, nem elképzelni máma olyan iskolába járni. És a, a tanároknak a hozzáállása, ahogy a gyerekeim, unokáimtól, hogy hallom és tudom, hogy már gyerekeim is. Mert milyennek tartják? Mert nem tudom másként ezt megfogalmazni. Én apácszákhoz, papakhoz jártam iskolába. És ott is szabadnak éreztem magam, tehát ott is volt a viták. Nem is kicsi a hirda ne, nem is kevés, nekem gondjaim volt a, azzal is. De az egész életem végig ha már én a tanárokkal vagy a tanítóimmal szembe kerültem. De mindenkor tiszteltel gondolok vissza rájuk, kivételnék, még akkor is a néha ugyancsak még tenyeret is kaptam, meg pörmöst is, mert megérdemeltem. Mm -hmm. De ma nem tudom, szóval, tudom, mert tudom a gyerekei monokától mindent tudok. Már ilyen dolgok, hogy mi volt akkor és mi van most, vagy mi a, a, a formalitás, nekem nem tetszik. Elképeszi, és siralmasnak tartom, de amilyen még jobban síralmasnak tartom az, hogy már nem érem meg, hogy a díjadórokám iskalába járjon, vagy még, hogy hogy fog végigetni fogva. Még Kamerás István egy utolsó gondolatot, mert látom, hogy... Hát én idézem, ő, megint Vári Györgyöt, és szól a könyve halál előtti utolsó nagy vigaszról, arról, hogy akiknek közös a múltjuk, mindig otthonra le lehetnek egymás társaságába. Bármilyen rémes is ez a közös múlt, de itt az kiderült, hogy ez nem volt olyan rémes, hiszen valami egyedi dolgot csináltunk, találtunk föl, egy hungarikon volt szerintem, amit itten Zsuzsa könyvtárával csináltunk, ben. Köszönöm szépen a beszélgetést, Kamerás István. Bózis Tivadar, Marocsi Májnéz, Zsuzsa és Farkas László volt a vendégünk, a hajógyári körnek a tagjai, és mindezt a Kétfüleg című könyvben el is lehet olvasni, és egy a hát bepillantás volt ennek a társaságnak az életében, amit ebben a beszélgetésben, úgyhogy ezzel a soha be nem fejezett e, e, folyamatban vagy beszélgetésben gondolják tovább a dolgokat. Két hét múlva, illetve a jövő héten én két hét múlva leszek, és jövő héten pedig Péterfi Ferenc lesz itt a Demokráciamosban minden jót önöknek.